«Не сумніваюся, що працюєте в школі, але що ж воно вам може пошкодити?» «В школі то так, але я також у селі люблю працювати. В житниках є читальня?» «Була Качковського та заснітилася. А каса?» «Братська є. А крамниця? Жидівська. хоча бачите, я не годен витримати, щоб не організувати села». Знаю, що скортить мене також у житниках заложити читальню, касу і крамницю. Аж підскочила з радости. «То добре, то дуже добре, я вам поможу. Я знаю багато людей, особливо молоді, але не знала, як до того забиратися. І, правду вам сказати, навіть часу не мала». «Тітка Ветха, день ми, хатні хазяйство на моїй голові, а так у двійку робота скорше піде». У двійку повторив і зернув вікно. Дощу щух, ще лиш поодинокі каплі били до вікна, Ніби хтось пальцями стукає і казав, Відчиніть, буря вже перейшла. Відчинили, втягаючи повними грудьми свіже повітря, Таке свіже, як тільки після бурі буває. Село ніби з купелі вийшло, відсвіжене, чистіше. Пара била зі стріх, а з лісів на виднокрузі снувалися дими. Бузько все ще стояв на стодолі, але не задертим догори клювом, як перед бурею. Тільки простував крила і направляв гніздо, а направивши, клапав, буцімто тішився, що минула тривога. Видно було шматочок веселки. «З мого покою побачимо її краще», – сказала Ганя, і вони пішли до її покою, відчинили вікно від сходу. Над громадським пустарем веселка висіла, Як велетенський світляний міст. Свинтаря виростала з-поміж гробів, А кінчалася між хатами в селі. В'язала їх з собою. Як казка діточу уяву, Так вона очі приманювала до себе Величністю розпину і привабом красок. Такої ярки не побачить чоловік ніте. Ані таких красок. Це нагорода за бурю. Пересторога, щоб не тратити надії Веселка над пустарем Веселка над пустарем, повторив заганою Шагай Ілецький вернули пізніше, як заповіли Але Ганя на них з чаєм чекала Як же там тітусю було, питалася А так було, відповів Ілецький, що ми мало не лишилися на ніч «А що ви, тато, кажете?» – перебила йому пані матка. «Я куде мішив ночувати, коли в них в кожнім куті дитина?» «Невже ж», – розсміялася Ганя, – «кілько їх мають». «Багато, сам дріб», – зітхала пані матка. «І не знаю, на який кінець». «Не журися», – заспокоював свою жінку отець Ілецький. «Дав Бог діти, то дасть і на діти». «Нас також семеро було в хаті, і якось...» Інші часи не така тіснота, як нині. Що ти рівняєш колись? А самі леміші які? Розпитувала Ганя. Симпатичні, відповіли дядько й тітка нараз. Зі всім до людей тільки бідні, додала тітка. І сервіз, і скло, сама збиранина, а образ то такий поцерований, як стара панчоха. Не обмовляй перебив отець Ілецький, «поживуть, доробляться». А як доробляться! Що придбають, то зійдять!» «Знаєш, ти знаменита! Як не маєш своєї журби, то журися чужою. Нині, певно, знати не зможеш, що леміші не мають порядної сервети». «А отець Леміш бачилась, який веселий, гладить дітей по головах і сміхається». Одному, каже, декламувати, другому співати, так і нам концерт сочинили, що й до міста їхати не треба Бо дурний, біда їм грає, а вони співають Та яка тобі біда, мамо, вечерю дали людську, до вечері вино, щоби більшої біди не було Не в сервізах, доброї, не в адамашкових серветках, а в тім, щоб чоловік був доволений собою «Тере-фере-ку-ку!» куку. закінчила пані матка і звернулася до Гані. «А не було тут кого за той час?» «Був новий професор». «Професор!» – зітхнув Ілецький. «І який же він?» «Нічого, чоловік. Не на наніс болота до хати». «Ні, прошувійця, перед дощем прийшов». Хм, «Перед дощем, кажеш». «А він той професор домашнього хову чи семінарії?» З розмови виходило, що семінарію кінчив. «Мудра гель» значиться. Може, ще й діятель який. Бо то тепер геть людям у головах попереверталося. Кожний собі гадає, що всі дурні, а тільки він мудрий. І що ми, старі, дурно в богах хліб їли. Не люблю я таких фанфаронів. Тепер знов пані Ілецька обрушилася на чоловіка. Та чого ж бути ти сердися, тату, ще не бачив людини, а вже вигадуєш, бог зна що. Може, якраз надасться тобі, може, навіть у двіку будете вичитувати то твоє слово. Ганя заперечила головою, не гадаю, тітусю. Отець Ілецький подивився на неї. Значить, це м'який українчик. От бачиш, це мені на злість зробили, знають, що я твердий. Десь цілий світ має знати, що ти твердий відповіла її мость. «Не робиться смішним, тату. І м'які такі ж русини, як і ми. Щоб чоловік порядний, а чи він твердий, чи м'який, що мені до того? Може тобі загріти вина?» спитала, нараз міняючи до непізнання голос. «Я гадаєш, по дощі похолодніло трохи, Розігрійся. «Та зігрій, відповів отець Ілецький». Ганя боялася, щоб Шагай не прийшов заскоро і не перервав дядькової пообідній дрімки, бо дядько того не любив. Взяла книжку, сіла на сходах і читала. Як надійде, затримає його в городі, поки дядько не встане. Але Зозуля на годиннику в їдальнім покої викувала четверту, а Шагай не йшов. І Ганя пішла парити в чесну каву. Парила і поглядала на стежку до школи. Як прийде, то туди, бо селом далеко обходити. Але стежкою тільки сусідський пес крутився. Біла гуска громадку жовтих гусенят провела, і Онуфрієва Марта з коноплями на плечах перебігла. Вона все спішиться, побігуще. А Аж Гай не надходив. Ганя так задумалася, чому він не приходить, що не щулася, коли збігла сметанка. Скоренько відсунула риночку, постирала кухню і відчинила вікно, а двері від покої замкнула, бо не дай Боже, щоб дядько почув, як збіжить сметанка. Стерпіти того запаху не міг. Побігла до пивниці і зібрала з другого горшка, спарила і наляла три склянки кави. Стоячої такої, що то на споді чорна кава, а вгорі біла сметанка. Тітка іншої не любила».